Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Sångstund på flygbasen i Kandahar. Framför scenen är ett par tusen amerikanska soldater i brunspräcklig ökenkamouflage. De vet redan vad countrysångaren Toby Keith, flitig och uppskattad besökare på amerikanska militärbaser, vad han har att bjuda på. Hängivet svänger de med i rytmen. Texten kan de utan till just a middle-aged, middle-eastern camel-hurtin man. I got a two-bedroom cave here in North Afghanistan. It used to be real nice till things got out of hand ever since they moved in. They call themselves a the Taliban. Om en medelålders mellanöstern man i en tvårumsgrotta i norra Afghanistan- där allt var lugnt och fint tills de drog in som kallar sig Taliban- Ännu en i floden av skämt, satir eller rena hatsånger som översvämmar nätet. Den här har redan några år på nacken. Men Toby Keith turnerar oförtrutet vidare och möter samma jubel varje gång. Har inte sett min frus ansikte sedan de kom hit. Täckt i slöja från topp till tå står inte ut med taliban. Saliga soldater tackar ivrigt Toby Keith, äntligen någon som bryr sig om oss- och deras skadade kamrater får hans autograf. Hur var det med det där att lära förstå fienden, att orientera i den mänskliga terrängen- att kunna tolka sociokulturella koder- jag tänker på ett program vi gjorde om Afghanistan för några år sedan. Om sociologer och antropologer i fält för att hjälpa militären att lära känna sin motståndare. Men vem är det de här soldaterna ser framför sig när de lämnar basens trygga inhängnad efter konserten? Fiende eller vän? Taliban eller bybo? Eller kanske allt i ett? Vi bönade och bad tills bombplanen kom och släppte sin last. Talibanerna tvingades fly i all hast. Men blev det så? Välkomna till konflikt. Håller talibanerna på att vinna i Afghanistan efter 11 års krig, över hundratusen utländska soldater på plats, hundratals miljarder dollar och mängder av de modernaste vapnen? Hör vi rapporter om större osäkerhet och starkare talibaner. Hur kunde det bli så? Hör om en dag på jobbet på svenskbasen i masar sharif om ett myller av missförstånd och det omöjliga i att lösa civila problem med militära medel. Idag så har jag varit på en patrull med en av mätet av kompanierna och vi har varit nere i områden söder om masar -e sharif då, där vi bor. Så vi har varit ute på en dagspatrull. Men jag har träffat poliser och jag har träffat de lokala säkerhetsvakterna och jag har träffat en del lokalbefolkningen idag. Anton Liv, sergeant till de svenska trupperna i masar -e sharif säger att dagens patrullering var intressant men att en av poliserna inte var så öppen. Vad betyder det? Undrar jag. De är ju sanna opportunister och de vill ju dra gagn gang av vår närvaro. ISAF, kollationsstyrkorna och ISF och, och bistånd, det betyder ju pengar i min uppfattning. Och De vill nog inte att vi ska åka härifrån för då förlorar de pengar på det. Anton Liv har varit i Afghanistan i två månader. Hans vardag i norra Afghanistan, hans så kallade dag på jobbet har hittills skilt sig avsevärt från det som sker i de södra delarna i Helmand-provinsen och i Kunduz regionen där amerikanska, kanadensiska, engelska, danska trupper finns. Alltså, är vi klar? Ja, klar. come by. rätt. Kom rätt. Alltså, stopp, stödja detta är ett klipp som ligger ute på Youtube, en amerikansk attackhelikopter sett utifrån pilotens perspektiv av fyra raketer mot ett hus på Youtube finns tusentals korta stridssekvenser ofta filmade med kamera fäst på soldatens hjälm och oftast rör det sig om marksoldater som går in i en by. De blir beskjutna eller de tror att det finns risk för att de ska bli beskjutna och de skyddar sig bakom murar av tegelstenar, torkad brun lera. Sen skjuter de talibaner syns sällan på bilderna. Men strider till trots just nu så är det relativt lugnt i Afghanistan. Det har snöat och vintern har kommit. Det kan man också säga rent statistiskt. När det är kallt minskar striderna och därmed också antalet dödade och skadade. Men vad händer? 102 000 utländska soldater är på plats. De flesta är amerikaner. 400 är svenska. På Isafs hemsida finns dagsrapporter. I måndags, två talibanledare grips. Dagen innan har en självmordsbombare dödat, citat, flera civila afghaner. Tisdag, två lokala talibanledare dödas, liksom två rebellsoldater och en talibanledare grips på en annan plats. Och namn på samtliga finns på hemsidan. Onsdag. En brittisk soldat dödas i en så kallad insiderattack på en militärbas. En afghansk regeringssoldat skjuter honom. Och sådär fortgår det dag för dag. Några dödas, några grips. Men det står ingenting om strider, om aktiviteten. Så jag frågar hur många plan, helikoptrar, fordon. Vad står till förfogande i kampen mot talibanerna? Vad gör de 102 000 soldaterna varje dag- och ringer till Isavs högkvarter i Kabul. You know if you're asking stuff like you know how many vehicles we have here that's that's operational security that I can't, I can't det är hemlig information säger den amerikanska pressofficeren i Kabul men det finns sex stora militära flygplatser i Afghanistan och var och en har lika många landningar och starter på en dag som en stor europeisk flygplats. Det kanske säger något om aktiviteten berättar en annan ISAF-informatör i Kabul. Men resultatet då, hur går kriget? Ja, I den senaste rapporten till USAs kongress i december ger USAs försvarsdepartement en blandad bild. Å ena sidan har säkerheten ökat i samtliga stora städer våldet har minskat i ett tvåårsperspektiv å andra sidan Attacker initierade av fienden har ökat i antal det senaste året men det kan bero på att när skörden bergas lägger talibansoldaterna ner vapnen tillfälligt för att delta i skördarbetet som pågick i sex veckor för två år sedan medan det bara var tre veckor 2012 resonerar författarna. Och det stora hoppet, de afghanska regeringstrupperna som ska ta över arbetet från ISAF 2014, ja de växer i antal och nu kan hälften av alla afghanska poliser och soldater läsa står det. Hälften. Tidigare var det bara 10%. Detta är förstås en mycket låg nivå, men sammantaget går det framåt. Det sker förbättringar, säger Anders Bränström, armétaktisk chef och ansvarig för den svenska truppen i Afghanistan. Och han anser att kritiken mot ISAF är orättvis. Får inte ha orealistiska målsättningar. Det, det tror jag många i Sverige har, har, har problemet med. Va? Att vad jämför man med för något? Jag tycker att man ska jämföra med vad hade hänt i Afghanistan om inte ISAF hade varit där överhuvudtaget. Va? Hur hade det sett ut då? Det är ju den relevanta jämförelsen. Hur har det sett ut? Jag är övertygad om att det hade sett betydligt sämre ut vad det är för något. Mänskliga rättigheter, utveckling och allting. Det hade inte alls varit på den nivån som det är nu. Men samtidigt, det är inte alls på den nivån det vi vill ha. Det är definitivt inte som i Sverige eller västvärlden om det någonsin ska bli det. Så att säga. Men, men man får ju, det, det är så felaktigt va? Så att man, man kan ju bli irriterad. Alltså, när man, när man, och amatörmässigt skulle jag vilja säga att man, att man jämför med så att säga, ungefär hur det är hos oss och hur det är i, i västvärlden. Va? Utan inse inte att det här är ju en, ett konfliktområde och en av världens fattigaste länder vi pratar om. Va? Och att tro att det skulle vara jättefram och ett motstånd som finns där nere. Och att det skulle vara jätteframsteg på bara några få år eller ett årtionde. Det menar jag det är en amatörmässig slutsats. Va? Utan det här kommer att ta tid. Va? Och, och vi har kommit en hel en, en bit på vägen, men mycket jobb kvarstår. va. Att afghanerna nu tar ett större ansvar i striderna mot talibanerna syns också i statistiken. Medan antalet döda ISAF-soldater blir färre räknat per år så ökar de afghanska förlusterna. Afghanerna ska gå först i striden mot talibanerna understöd av ISAFs flyg, artilleri och samlade expertis är det tänkt. Och när snön smälter nu i vår väntar en ny offensiv från ISAF för att tränga tillbaka talibanerna säger Anders Brännström på högkvarteret i Stockholm. Framförallt i söder ska byar intas och omvändas. Du har en by. Där det finns motståndare, där det finns människor som trakasserar bybefolkningen och där den, den afghanska polisen inte kan verka. Då, då är det viktigt att man, att man avslutar det, det, det förhållandet och ser till att det, att det blir ordning. Nämligen att afghanska polisen och afghanska staten då så att säga har sitt inflytande och skyddar de medborgarna. Och det går inte på ett annat sätt utan, utan genom att genomföra en militär operation. Och då genomför afghanska armén med stöd av ISAF den operationen. Nämligen att man framrycker längs vägar eller genom terrängen. Man ser till att man får så att säga boots on the ground där. Man ser till att man trycker bort motståndet, att antingen så försvinner de därifrån. Eller så, så att säga blir eldstrider och folk, alltså de blir nedkämpade eller tagna fångar. Va? Jag menar på gammalt hederligt sätt så att säga. Och sen när det är klart då ser man till att man får dit polisen. Och att man får vara kvar där ett tag säkert. Men strävan är att man inte ska ha militära grupperingar i varje by i Afgan utan det ska vara poliser som finns där precis som där i alla andra delar och i Sverige och andra, andra ställen. Ungefär på det sättet. Lite, lite populärt uttryckt. Men oavsett hur det går i böjerna, så är kriget förlorat. Det säger Stefan Olsson, tidigare forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, nu chef för tankesmedjan Fri Värld. ISAF, anser han, insåg allt för sent att de stred mot just en grilla. Vid 2008 och 2009, som man förstod att nu bekämpar vi en, en klassisk grillarrörelse. Man såg att talibanerna gjorde militära framgångar och man undrade vad det berodde på. Just därför att man hade ju den egna militära överlägsenheten så man kunde liksom inte förstå varför de växte. Och då lade man om strategin. Och nu är det 2013. Varför vinner man inte nu? Därför att nu bekämpar man då en rörelse som har fotfäste i civilbefolkningen. och... Det går inte ens att se på civilbefolkningen, alltså vem som är taliban och vem som inte är det. Och det här slår man inte ut med konventionella stridskrafter. Det spelar ingen roll hur många flygplan du har, utan du måste ner på bynivå och för att se vem är det som är fiende och vem som är inte är fiende. Och det här kan det här tar väldigt lång tid att göra. Och tre år lyckas man inte, inte på det. Utan alltså forskningen talar om att minst tio år, det kan ta 20, det kan ta 30 år så långt. Så lång tid måste man ha på sig om man ska bekämpa en grilla. Men exakt, vad, vad är det om man säger att de har förlorat kriget? Vad exakt har de förlorat? Ja, man har ju förlorat i, i, i förhållande till vad man förutsatte sig att göra. För Man tänkte att man ska bara sluta talibanerna, fixa till liksom en demokrati och åka därifrån. Men så blev det ju inte då. Och sen så fick man en, en svårslagen grilla rörelse på halsen. Och det är val som. ISAF står inför, det är ju att fortsätta den här kampen mot grillan ända tills den är utslagen, vilket då kan ta 20 år. Eller att konstatera att nej men det här det blev inte så som vi hade tänkt oss, nu åker vi hem istället. Och då har man gjort det senare valet och det är ju en, en, en en, någon bevärkning en förlust då. Så nu drar ISAF ned på styrkorna successivt. USA har redan tagit hem 30 000 soldater och de 400 svenska som finns idag ska vara 300 av årets slut. Men åter till Masary Sharif och den svenska basen. Idag patrullerade sergeant Anton Liv några böjer och träffade poliser. Men vad ska han göra imorgon? Ja, imorgon ska jag nog återhämta och ta hand om min utrustning och det fordon jag åkte idag. Och sen ska jag ge rapport på det jag gjort idag. Anton Liv på den svenska basen i Masary Sharif, sist i Christian Åströms reportage. Med mig här i konfliktstudion finns nu Chassar Fatemi, journalist och dokumentärfilmare, uppmärksammad i samband med filmen om sin resa tillbaka till barndomskvarteren i Kabul, där mitt hjärta slår. Och i en studio i Göteborg har vi Ramya Ebrahim Sada, läkare och aktiv i Svenska Afghanistankommittén. Välkomna till Konflikt. Tack, tack. tack så mycket. Vi får ju väldigt motsägelsefulla bilder av situationen i Afghanistan och säkerhetsläget där. Ni som regelbundet har besökt landet under de här senaste åren. Om jag får börja med dig Ramya Ebrahim Sada. Mm. Hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Afghanistan idag? Jag tycker säkerhetsläget har blivit sämre nu de sista åren. Och det är ju ett sätt för motståndarna att injaga skräck i befolkningen. Och det, och det har de lyckats med delvis. sa med, hur de människor som du har kontakt med och som du har träffat på dina resor– –hur upplever de situationen och säkerheten? De tycker att det har blivit sämre. Och, eh, till exempel vägar som man förut utan problem kunde åka på. Vilken tid på dygnet går det inte alls att åka. Vill man ta sig till Massar får man nästan se till att flyg, flyga dit. Går det går inte att köra längre. Och, eh, åker man så är under vissa tider– illegal checkpoints, kidnappningar allt sånt här har blivit fler kvinnor som förut fick arbeta, till exempel en kvinnlig helikopterpilot som jag haft kontakt med får inte längre flyga Vad är det som har gjort att det har gått så fel om, om säkerhetsläget har blivit så mycket sämre som ni beskriver här? Jag tror det är att det har varit lite mer missförstånd med vad de här utländska trupperna har för avsikt i landet och när det blir till exempel, som vi pratar inom att man hamnar i en situation där man blir defensiv kanske gör något som är fel och det blir att befolkningen blir defensiva tillbaka och detta i sig skapar en vi och dem känsla vilket gör att man vill få bort de här onda västerlänningarna Bort för att det är de som är bekymret. Det är de som framställs som problemet i detta. Så att jag tror det har varit mer att man missförstått hela avsikten med de internationella styrkorna och framförallt ISAF och de amerikanska styrkorna som, som sagt som var där för att jaga terrorister. Men... Eh, det tror jag är en av stora orsakerna men också för att man har bildat en regering av krigsherrar i stort sett och korruptionen har pågått så att de som är rika har blivit miljonärer, de bygger palatser och vi har inte ens riktiga vägar vi har inget fungerande sjukvård och det har investerats miljontals miljarder dollar i landet för att göra detta men det har inte funnits något kontroll från västvärlden heller då, så det har blivit det blir väldigt, väldigt Fel. Och det skapar ju då att man inte riktigt har förtroende för västvärden att de ska kunna lösa problemen. Chassar Fatemi, vad säger du? Man kom till Afghanistan för att skapa säkerhet i landet och därmed säkerhet för resten av världen det var den stora övergripande tanken. Men varför har det gått så snett? Alltså att säkerheten i Afghanistan inte är bra nu och att det blir sämre har att göra med fattigdom. Det har att göra med att det är en övergångsperiod. Många av de här grupperna kände att det är väl ingen idé att egentligen hålla på att kriga mot utländska trupper. De har bättre utrustning, de har bättre utbildning, de får bättre hjälp. Så att de har kanske avvaktat lite grann och nu när de börjar märka att de här grupperna börjar dra sig tillbaka, alltså de västerländska grupperna tar... Eh, Langean provinsen som är en av de första som ISAF har lämnat där märker man ju direkt att det har blivit sämre för att nu handlar det om vem kommer ta makten efter de västerländska trupperna och förtroendet för de afghanska, den afghanska militären och polisen finns inte och att de nu vågar ge sig på den afghanska militären märker man ju tydligt Hur realistiskt är det att, att förvänta sig nu att afghaner själva ska kunna ta ansvar för säkerheten i landet? Alltså, jag brukar vara jätteoptimistisk i vanliga fall, men till och med jag ser det som att det är väldigt något som kommer att vara omöjligt nästan del. Eh, problemet är med just den afghanska polisen, eller i alla fall min bild, det är ju att det är ju ett gäng män som har samlats och så ska de få en viss utbildning inom viss kort tid. Eh, problemet är att eh, lönen till exempel är inte är det bästa och då blir det att de flesta, alltså över 50 procent, av poliser i Kabul har kontakt med, med diverse kriminella gäng. Vi är inblandade i narkotikahandel ute i landet och så. Och det är ett sätt för dem att klara, lön, klara sitt liv. Men det som är nu är, råkar man ut för något, till exempel i Kabul, då ringer man inte polisen det första man gör, utan det är tvärtom. Du ska aldrig ringa polisen för då råkar du ännu mer trubbel än om du inte hade gjort det. Och bara det är väldigt eh, motsägelsefullt. För att vem ska man ta kontakt med när det något händer? Det är ju polisen som ska vara lagens förlängda arm. Så att jag tror att om det internationella styrkan drar sig ut så kommer läget bli nästan till total anarki i landet. Vad är det som har gjort det så svårt att, att ro på talibanerna? Jag menar, västmakterna är ju överlägsna om man tittar i antal soldater, militär utrustning, pengar. Varför har man inte... Okunskap. Man har inte vetat vilka talibanerna är, och det vet man ju nog inte fortfarande. De finns bland folket, och de finns inte bland folket. Man har inte vetat egentligen vem man krigar mot och sen att man underskattar sin motståndare det har varit det stora bekymret att man underskattar deras förmåga det är ju inte det är de som är ute på gatorna som krigar som kanske är de hjärntvättare analfabeter men de som sitter i ledningen bland dessa det är ju utbildade och väldigt strategiska människor med mycket kontakter och mycket ekonomiska resurser som får hjälp utifrån och eh, att man har den styrke så att jag tror att man så återigen detta, att man får bli lite mer ödmjuk och faktiskt eh, börja se vem som är fienden och vad den är kapabel till. Och inte bara underskatta det som att det här kommer vi fixa på ett år och så blir det fel. Och då hamnar man själv i ett underläge. Vi hörde ju i inslaget Anders Bränström, chefen för de svenska styrkorna, eh, att vi har för höga förväntningar på vad man kan uppnå under den här begränsade tiden. Ligger någonting i det, Chassar? Nej, det, alltså det, handlar ju, det handlar ju om hur de har gått tillväga och de har ju börjat till fel ända. Eh, nu har ju tycker jag de svenska trupperna skött sig betydligt bättre än de amerikanska trupperna. Det är ju bara att fråga invånarna som bor i de här olika områdena om vilka, hur de har bemötts. Eh, men jag tycker att man självklart ska man ha förväntningen att när man går i ett land så ska man kunna något om det här landet. Man ska kunna om traditionen, människorna, historien, religionen. Och det har man inte gjort en annan sak, dels är det då det här att man inte vet riktigt om vad man getts sig in på men sen att man väljer ut de man samarbetar med att man tror att man bildar en regering av personer som man tror ska styra landet och dessa är ju själva verket orsaken till situationen i landet de flesta är ju krigsherrar, människor som begått brott mot mänskliga rättigheter de ska inte sitta i parlamentet och i regering de ska ställa sig inför krigsrätt Jag tror att man hade man visat lite mer kraft på att verkligen ställa dessa personer inför rätt Och bevisa för folk som har varit med om så mycket traumatiskt under alla dessa år Och visat att man respekterar deras känslor, deras sorg Så tror jag att man hade visat lite mer entusiasm för de som skulle styra landet och visa sitt stöd Men det har man inte riktigt lyckats med Ja, vi ska återvända till frågan om varför det är så svårt att dra på talibanerna. Khazar-Fatimi talade om okunskap. Man vet inte riktigt vilka de är. Vem det är man krigar mot? I början av kriget blandades de inte sällan ihop med terrornätverket Al-Qaida och dess ledare Osama bin Laden. Men den dominerande bilden är av religiösa fanatiker. A few months ago singing and dancing meant a death sentence by the Taliban. No, no, we never sang, says Abdul Sattir. We couldn't even listen to songs on our cell phones. The two and a half thousand students of this madrasa are recruited from the poor of Pakistan and Afghanistan. Starting as young as six, they spent eight years living and learning the ways of fundamentalist Islam. It's a Spartan existence that forms a harsh, narrow world view. This woman's alleged crime is adultery. This man belongs to the Taliban, according to officials. This is his version of justice. Sång och dans kunde betyda dödsstraff. Pojkar så unga som sex år från de fattigaste familjerna lockas iväg till strikt religiösa skolor där de matas med inskränkta och förvrängda uppfattningar om världen. En alldeles egen variant av rättvisa där en kvinnas påstådda otrohet straffas med döden. Men är det här den enda bilden och hur har den påverkat försöken att skapa fred och stabilitet i Afghanistan? Journalisten och författaren Anand Gopal har ända sedan invasionen 2001 bott från och till i Afghanistan under långa perioder och skriver just nu på en bok om kriget där. När konfliktslåten Colin ringde upp Anand Gopal i New York berättade han vad han själv blev mest förvånad över när han kom i kontakt med talibanernas ledarskikt. Well, I remember uh, one of the first times I met uh, Taliban commander who was up in a mountain uh minimal countryside and um we were he was asking me a lot of questions about the United States. Uh and Titanic, not Titanic. And um I thought some sort of diatribe about western mores that we see in the Titanic and how bad. But it turned out that he was actually a fan träffade en av talibanernas befälhavare. Han var väldigt intresserad av USA och frågade mig efter ett tag om Titanic. Jag tänkte direkt att han skulle börja prata om hur Titanics undergång symboliserade västs moraliska förfall. Men det visade sig att han var ett stort fan av filmen från 90-talet. So he wanted to know, you know, what your views were on it or how popular it was or. He was, well, he asked me how come they don't make movies like that anymore. I said And what did you answer? <laughs> um, yeah, I said I don't know. It's a good question, but uh then I started asking him about what he thought about movies. I was pretty taken aback by it. <laughs> Talibanledaren ville veta varför de inte gjorde sådana storslagna filmer längre. Berättar han Gopal. Jag blev så förvånad att jag inte visste vad jag skulle svara. Filmer var ju förbjudna under talibanstyret på 90-talet. So to get uh, to get movies to get videos it was really difficult, but you know apparently there was a pretty vibrant underground trade. So they traded a lot of Indian films like Bollywood films as well as some Hollywood films. And Bruce Lee was very popular as well. Titanic was popular And det var inte bara som gjorde det. Det också som skulle gå hem och det. Titanic, Bollywood-filmer och alla filmer med Bruce Lee var jättepoppis. Talibanerna köpte musik och filmer på den svarta marknaden och många av dem ville prata om västerländsk kultur med mig när jag reste runt, berättade Nand Gopal. Och under åren han bodde i Afghanistan fick han många gånger ompröva sina fördomar om talibanerna bilden vi har av dem som religiösa extremister är väldigt snäv, konstaterar han? Yeah, you know, they're of course they're, they're religious but um they're very politically savvy as well and the two sort of overlap often, right? Um and and so we should view them as political actors, not as I mean as much as me you or know, anybody else would, you know, sort of as standing something Talibanerna är absolut religiösa, men de är också taktiska politiker. Och oavsett vad vi tycker om deras politik så måste vi sluta tänka på dem som enbart intoleranta fanatiker som de inte går att prata med, säger Anand Gopal. Just det är en av både militärens och allmänhetens allvarligaste missuppfattningar av talibanerna. Uh I think the biggest misconception that uh not just the military but perhaps people in general have about the Taliban is to assume that they're not uh they do not have a, a pragmatic sense and this is the case um you know, which is why we saw that when they were essentially defeated in 2002 Många talibaner är i själva verket politiska pragmatiker. Det visade sig inte minst efter invasionen 2001, då stora delar av talibanernas ledarskikt valde att inte fly till Pakistan och kämpa vidare därifrån som Al-Qaida gjorde, utan att stanna kvar och hissa vit flagg, försöka förhandla med amerikanerna. Yeah, after 2001, uh, after the U.S. invasion, the Taliban were routed and uh, the movement collapsed. Um, and while, at that moment, al-Qaeda was um, fleeing to Pakistan and declaring jihad against uh, the occupiers, um, most of the Taliban um, did exactly the opposite. They, In fact, they all quit and uh, tried to engineer, engineer a series of deals. Uh, with the U.S.-backed Afghan government. One was the Minister of Defense, uh, who was one of the most powerful people in the country. His name is Mullah Obedullah. Uh, he was uh, closely linked with uh, Mullah Omar, the supreme leader of the Taliban. And and, uh, uh, Sen började Anand bland namn och exempel på före detta talibanministrar som gav upp och överlämnade sig till amerikanerna precis i början av kriget. Försvarsministern Mullah Obaidulla, inrikesministern Mullah Abdul Rasak. Talibanernas högsta ledare Mullah Omars närmaste man Tajeb Agga ja, till och med den hårdföre justitieministern Mullah Torabi, försökte få amnesti mot löfte att hålla sig hemma och erkänna den nya regimen. Mm. Men berättar journalisten Anand Gopal. USA:s dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld vägrade igenom amnesti till talibanerna så de flydde alla till Pakistan och fortsatte kriget därifrån. Man måste komma ihåg att det här var precis efter den 11 september och ingen kunde riktigt skilja talibanerna från al Qaida, inte heller USA:s ledning, säger han. I think the mood at the time, of course, is right after 9/11 and uh, a lot of people in Washington and around the world um, weren't able to perceive to find the fine differences between the Taliban and al-qaeda uh, and so, you know, and Bush. Of course, said that you know you either with us or against us, and so you know the world was sort of clearly divided into two camps with that way of thinking. And and so when U.S. came to Afghanistan, they saw everybody is either somehow linked to Al Qaeda or not linked to Al Qaeda, and that's how they sort of ordered uh, their experience. And therefore, they ended up allied with some pretty um, you know, pretty questionable people, and also in the, in the course of that ended up. USA delade upp den afghanska befolkningen i de som var med i Al-Qaida och skulle bekämpas å ena sidan och de som man kunde samarbeta med å andra sidan. Det ledde till att det internationella samfundet allierade sig med krigsherrar och andra kriminella och korrupta ledare. Samma personer som tidigare hade varit med om att slita landet i stycken och som nu hade sina egna agender. Och det i sin tur gjorde att försoningsprocessen blev omöjlig i Afghanistan säger Anand Gopal. Ja, eller har varit omöjlig fram tills idag när förhandlingar faktiskt pågår mellan talibanerna, Karzai-regeringen och de amerikanska styrkorna. En what do you think makes it possible today? Well, I think there's a, a sense amongst, at least an element of the Taliban leadership that they're not going to win the war in the sense that they're not I don't think they're going to march into Kabul and re establish the Taliban government of the bank It's just uh, not very realistic. So uh amongst those people um, there's a sense you know born out of pragmatism in which they say, Well, we should try to negotiate and get as big a piece of the pie as we can now before it's too late. Uh but now there's another you know, there's no other groups or tendencies within the Taliban who who say, no, I think we can wait out the Americans and perhaps try to recapture Kabul and reinstitute the 90s Taliban. But um, the sense that, especially amongst the more pragmatic-minded Talibs, that that's not very likely. I think that's really the one hope we have for any sort of negotiated settlement. Vissa talibaner hoppas på att kunna inta Kabul och införa samma styre som de hade på 90-talet, men de flesta inom talibanernas ledarskikt inser att det inte längre är möjligt. De är pragmatiker och vill helt enkelt försöka roffa åt sig så stor del av kakan som de kan, medan de har chansen. Det är därför de går med på att förhandla idag, sa journalisten Annan Gopal till konfliktslotten kolin. Kvar här i studion finns mina gäster, Khasar Fatemi, journalist och dokumentärfilmare. Och Ramia Ibrahim Sada, läkare och aktiv i Svenska Afghanistankommittén, sitter med i en studio i Göteborg. Ramia Ibrahim Sada, de roffar åt sig så stor del av kakan som möjligt nu, sa Anand Gopal. Är det det vi ser hända? Precis och nu när man vet att de utländska trupperna kommer dra sig ut så har de också ett övertag för de vet att de kan förhandla förhandla mycket mer och det är mycket större möjligheter att de kan få sin vilja igenom eftersom man från västsamfundet är så pass desperat nu nästan om att få ordning på detta för att dels så ser man detta som en väldigt stor ekonomisk men också förlust mot civila befolkningen i Afghanistan för att man har misslyckats med något som man har pratat om och som man, ma man har investerat så enormt mycket pengar, människoliv och utan någon riktig resultat. Och det tror jag att det sätter mer press på de utländska och att man nästan kanske accepterar och att talibanerna eller kommer med mer krav för att få sin vilja igenom. Men där tycker jag att det är jätte, jätteviktigt att man inte ger med sig. Att man inte går med på allt så att de tar bort alla de framsteg som har gjort under alla dessa år och då jag framförallt för kvinnorna att alltså man ändrar i konstitutionslagen och allt detta och det är ju det som man måste värna om från internationella samfundet, att det här får inte ändras och att de inte kan göra så som de har gjort tidigare då under sin regimstyre så att det tycker jag att mm. eh, eh, Fatemi, då i början efter invasionen talibanerna var beredda att ge upp, att förhandla men då vill man absolut inte prata mer om. Eh, istället gjorde man upp med krigsherrar. Idag har man ändå börjat prata med talibaner. Vad betyder det här för att liksom, skapa fred och försoning och, och också förtroende för den processen bland afghaner? Det är svårt men det här betyder ju mer att nu orkar inte vi längre och vi kommer dra oss ur så att det är bäst att det finns någon som ersätter den tomma stolen. Um, det, jag ser inte alls det som någon positiv lösning man borde egentligen ta tag i det som inte funkar fortfarande och det är ju den sittande regeringen uh, och det tror jag knappast det är genom att börja förhandla, men, uh, men det är som visst nämnde tidigare det är välja mellan pest eller kolera Hur levande är minnet av talibanernas styre på 90-talet Ramia Ibrahim Sada mm. när du pratar med dina släktingar som, som fortfarande lever i Kabul mm. vad vad minns de av den tiden och vad, hur präglar det dem idag? Ja, enorm skräck att staden var helt dött fönstren var målade svart för det skulle inte synas att det var människor innanför, det fanns inget ljud, musik, ingenting och de här mass offentliga avrättningar av befolkningen, vid minst, det lilla fel så att det är sådana saker som finns kvar men frågar man barn till exempel de är ju små och förstår inte vad som händer men till och med de har ju sina berättelser att de fick inte leka, det var ju en pojke som var knappt åtta år och som blev så pass misshandlat på gatan för att han råkade leka med sin baseballträ. Och det är ju så att var och en har sin historia och det är ju jättetraumatiskt för, för, för dem som har varit med om det och jag tror att det är bara en ren instinkt att man nästan förtränger detta när man tänker att det kanske är bättre om talibanerna kommer tillbaka för då hade vi säk säkerheten men då fanns det inte sån något säkerhet för då hade ju inte ens någon frihet att gå ut. Chasör Fatemi, ser man redan tecken på att de framsteg som har gjorts för kvinnor att de nu håller på att monteras ner? Och att jag menar, i de samtal som förs med regeringen, men vi, vi har ju hört eh, Karzai säga saker som att kvinnan är mannens ägodel och så ser vi redan de här tendenserna nu. Ja, det tycker jag absolut att man gör. Eh, han börjar ställa sig in hos dem som han tror nu kommer var delaktiga i med att styra landet. Och det kommer inte vara väst längre. Lagar som till exempel att kvinnan nu måste täcka håret när de sitter i media och sitter i tv. Det är ju tecken ut till landet också. Om att så här ska det se ut. Och det, jag tycker absolut att det är ett tillbaka steg. Kvinnor jag har pratat med är ju oroliga för att de inte ska kunna fortsätta utvecklas, fortsätta studera klart. Och många säger att även om jag studerar klart är jag rädd för att jag inte kommer få komma in i samhället, kommer inte få jobb för att det råka vara man vid min arbetsplats. Mm. Hur orolig är man för att talibanerna verkligen ska komma tillbaka? Jag uppfattar inte att man är orolig för att talibanerna kommer tillbaka utan jag tror som sagt att man, man minns tillräckligt för att nästan känna att det får inte hända igen. Och jag tror att talibanerna själva känner att det kommer nog, vi kommer inte få komma tillbaka. Utan de kanske väljer andra vägar för att komma in. Iramia Ibrahim Söda, håller du med om det eller utifrån vad du har hört och de du pratar med? Tror man inte att talibanerna kommer tillbaka? De som jag har pratat med det är varierande, men de som är väl insatta i till exempel studenter på universitet och så, och, de, och framförallt kvinnliga studenter, de är ju väldigt rädda för att den här gången när talibanerna kommer till makten och det är bara en fråga om tid, så kommer det vara tusen gånger värre och då har vi inte någon som kan stoppa det riktigt för att nu anledningen till att västvärlden gick det var ju efter 11 september och det var ju det var inte så att man egentligen primärt ville rädda det avganska befolkningen och nu när man har gjort sin insats och drar sig tillbaka och de får fria händer och redan nu, de har ju både de ekonomiska resurserna utifrån och får allt mer vinner allt mer mark då i landet då och även har blivit så pass starka att de har en roll nu i framtida politik, att de vill vara med och vara med i de här samtalen och så, och så att de har ändå fått så pass mycket betydelse, så det är ju en aktör att räkna med detta är också ett väldigt känsligt läge där man inte vågar komma fram som kvinna med och sätta stopp och säga emot diverse förändringar som pågår. Och det är ju för att man vet inte vad som kommer hända om ett år om man får ändå tänka lite mer på framtiden och sin egen säkerhet. Mm. Hur ser relationerna ut mellan talibanerna och den sittande regeringen? Jag tror det försiggår väldigt många spel som vi inte vet om och jag tror att de målar upp den bilden som att de är varandras fiender men jag tror att de har mycket mer samarbete än vi tror. Men som sagt, det är de som är det stora synnebocket i detta det är ju civila afghaner som är majoriteten av befolkningen tyvärr och det är väldigt tragiskt att få se hur något som hade potential att kunna bli riktigt bra och där det kunde bli fred och äntligen framgång så blir det som att vi går tillbaka och att man i mina ögon lämnat tillbaka afghanska befolkningen åt deras söder som man gjorde efter sovjetinvasionen och det är bara en fråga om tid innan nästa katastrof kommer ut igen. Och som, ja, jag, jag tror man får tänka lite mer långsiktigt och faktiskt investera i. Att blir det fred där så har vi fred i hela världen. Hur ska man använda den här tiden för att det ska bli en bra övergång? Men fördel nu när man har pratat med människor, och till exempel man jämför, det är ju val snart där igen- och jämfört med förra valet så känner ju de också att den här gången så finns det fler utbildade människor i det här landet. Det finns större chans att det är någon, om korruptionen tillåter om man nästan skulle säga så, att rätt person får kandidera och att människorna får ta del av den informationen och få vara med och bilda landet. Och om frågan om vad är Afghanistans framtid så skulle jag ju säga att det är kvinnan. För att när man pratar med människorna så är det kvinnan. Trots att det är den som motarbetas mest så är det den grupp som kämpar hårdast och tror mest på en framtid och vill mest. Det är kanske för att de tänker på sina barn men de vill mest och det är den gruppen jag tycker man ska satsa på för att skapa den här lugn och fred och chans till att komma på fötter igen. Tack Ramia Ebrahim Sada, läkare och aktiv i Svenska Afghanistankommittén och Chassar Fatemi, journalist och dokumentärfilmare som var med i konflikt idag. Ja, Vad kan internationella militärinsatser egentligen åstadkomma? I likhet med flera andra länder har ju Sverige förändrat sin försvarsorganisation så att den är inriktad på just insatser i utlandet. Genom att dämpa oroshärdar utanför våra gränser kan vi också begränsa hotet mot vårt eget land, kan man läsa på Försvarets hemsida. Liksom att svenska soldater ska kunna hantera allt från humanitär hjälp till fullskaligt krig. Och just Afghanistan har ju, åtminstone tidigare, framhållits som ett slags modell för hur civila och militära insatser ska kunna samverka för att skapa fred och stabilitet. Men... Hur har det egentligen fungerat? Den frågan ställde jag till nya chefen för Stockholms fredsforskningsinstitut, Cipri. Den tyske nationalekonomen Tilman Bryck kommer närmast från Humboldt-universitetet i Berlin– –där han har verkat som professor i utvecklingsekonomi. Jag fick tag på honom via Skype i Washington– –där han besökte ett av Cipris två kontor utanför Stockholm– och för att kunna lösa säkerhetsproblem måste man också förstå och göra något åt de underliggande sociala och ekonomiska faktorerna betonar Bryck. Det har man missat i Afghanistan säger han och tvekar inte att kalla den internationella insatsen där för ett misslyckande. Yes, I think Afghanistan was a failure if measured by the standards set out at the beginning of the invasion, it's a failure by the standards that, um, independent from what the military objectives were, of, of strengthening the rule of law, strengthening security, strengthening governance, um, we have an extremely fragile situation. Without direct uh, military support, um, chances are there will be a regime change. Det är uppenbart att den internationella militärinsatsen har misslyckats med att uppnå de uttalade målen. Inte bara att stärka säkerhetsläget utan också att bygga en fungerande rättsstat. Istället är läget nu extremt bräckligt och när de utländska trupperna lämnar landet är risken stor att regeringen faller och talibanerna tar över igen, konstaterar Tillman Bryk. Som ett av världens fattigaste länder är Afghanistan i stort behov av ekonomisk utveckling. Tänk vad man hade kunnat åstadkomma med alla de pengar man hittills har lagt ner på kriget, säger Tillman Bryck. Bara USA har årligen spenderat 100 miljarder dollar. Det motsvarar Afghanistans BNP sju gånger om varje år sedan invasionen. Istället valde man det allra dyraste alternativet för att förändra Afghanistan. We conducted one of the most expensive policy options, the use of the military, instead of doing sort of bottom-up development projects, strengthening the rule of law, helping people, you know, grow um, richer, all of which is also a very clever way of increasing security and, and the rule of law, because as people grow richer, they, they want rule of law, they demand it utvecklingsprojekt som utgår från människornas behov, det är också ett sätt att bygga säkerhet, säger bruk. För när människor får möjlighet att försörja sig, då kräver de också säkerhet och en fungerande rättsstat för att skydda sina tillgångar. Sånt som begränsar terroristers möjlighet att härja fritt. Men att använda militärmakt för att åstadkomma sociala och ekonomiska förändringar är dömt att misslyckas. Jag tror effektivt att du inte kan använda force to för att bekämpa terrorism. Det är äntligen på något nivå ett sociopolitiskt problem och inte ett militärt problem. Den fienden är bara för smart för det. Det är inte en armé du kämpar mot och arméer är inte bra för att bekämpa någonting annat arméer. Arméer är bra på att slåss mot andra arméer och det är vad de ska ägna sig åt. Terrorister är ingen armé. Det är hög tid att västvärlden lär sig läxan fortsätter Tillmanbryck. Efter Vietnam, Irak och nu Afghanistan måste vi inse att hur stark militärmakt vi än har så löser inte det säkerhetsproblem. Och varje mål måste ha sina specifika medel, påpekar Tillman Bryck, som har svårt att se hur militären kan främja jämställdhet eller skapa ekonomisk tillväxt. Argument som med tiden har anförts allt flitigare för att rättfärdiga kriget i Afghanistan. Den här tendensen att militären ska vara något slags allt i allo undergräver snarare de lokala existensmöjligheterna och skapar därigenom mer osäkerhet säger till bryck och kommer att tänka på tv-bilder från Balkankrigen. I saw images of German soldiers standing on a roof and helping lay the tiles on that roof and, and sort of the caption underneath that soldater soldiers help with reconstruction and jag thought what a shame they just made a a roof worker unemployed där because that's something that some local guy should have done and not a German soldier who's vastly overpaid and you know totally inappropriate for the job in the, in the local setting. När tyska soldater stolt visades upp i färd med att reparera tak på sönderskjutna hus, ja, då såg till man bruck istället ännu en lokal hantverkare som just blivit arbetslös. Det där är ju ingen uppgift för en soldat som dessutom är enormt överbetald för uppgiften. När den nya Cipri-chefen ska definiera de allvarligaste hoten mot global säkerhet i vår tid så är det de många platser i världen där det saknas ett fungerande styre- och rättsväsende, där terrorister och organiserade kriminella gäng i praktiken kan härja fritt. Västvärdens militärmakter kan ha hur mycket satellitövervakning som helst de kommer ändå aldrig att få någon kontroll över dessa områden och återigen det är ingen militär uppgift att laga kollapsade stater säger till man Bryck. The military is not a solution when it comes to failed states and military cannot create security the way we can you know create products in factories so so we need to think more broadly about how we can create Security i det plais and the råd of law and, and, and the legitimat av violens. –som that's really missing in, in många delar of the world. And if vi hade en map av the world showing you know, where there's a rule of law and, and the legitimat för vians and where there isn't, um, there, there are too many gaps. And that's I think the mdia sekureting concern of the 21st century. Militären kan inte producera säkerhet på samma sätt som man producerar varor eller bygger fabriker. Vi måste tänka mycket vidare kring säkerhet, rättssäkerhet och kontrollen över legitim våldsanvändning, säger nationalekonomen Tillman Bryck. Som är oroad över de många klyftor i världen mellan platser där det råder rättssäkerhet och där det saknas. Medan vi tidigare kunde strunta i laglösa länder långt bort så har globaliseringen gjort att problemen där sprider sig också till oss och inte längre går att ignorera. The det har blivit både billigt och enkelt att föra krig för nästan vem som helst och var som helst det har gjort världskartans vita fläckar av laglöshet mer angelägna 50 or 100 years ago it didn't matter that mali Idag ligger det också i vårt intresse att bräckliga stater har fungerande institutioner. Annars riskerar också vi att drabbas, av exempelvis terrorattentat som kan planeras och förberedas i de här områdena. Men trots att den insikten finns medverkar västmakterna på olika sätt till att skapa mer osäkerhet världen över, säger Tillman Bryck. Det handlar inte bara om att militära insatser som den i Afghanistan väcker motvilja mot vad som upplevs som arroganta ockupanter. Bryck pekar också på konsekvenser av den ekonomiska krisen. Det är significant risk att um, för companies and governments where those companies are located to permit more och more sales in insecure um, environments or to governments where the weapons may be passed on to to actors who we don't really want to have things Risken är uppenbar att vapenindustrins marknadskrafter pressar regeringar för att få sälja vapen till mer och mer osäkra områden eller till regimer där vapnen förs vidare till aktörer som vi inte vill ska ha tillgång till dem säger till Bryck. Så jag frågar honom om vi håller på att skapa de fiender som vi en dag kommer att bekämpa. Exactly. The weapons last an incredibly long period of time. I mean you can use a gun for if you take care of it for 20 or 30 years, you know. So we sell these weapons to regimes who we basically know are not going to live as long as the weapons that we sell them. Um so who is going to use the weapons when the regime changes? What type of regime will that be? We don't know ja vapen kan vara betydligt mer långlivade än regimer så vad händer när en regim faller vem tar hand om vapnen då det tänker vi inte på i vår iver att sälja dem påpekar till bruk. Och när han sammanfattar sina resonemang om hur västvärlden hanterar globala säkerhetsrisker– –ivern att tillgripa militärmakt, bristen på förståelse för underliggande sociala och ekonomiska faktorer– –och förblindande egenintressen av att sälja vapen till instabila regimer– ja, –då drar han en direkt parallell mellan kriget i Afghanistan, där västmakterna nu drar sig ur– –utan att ha åstadkommit mycket av det man hävdade att man var där för– och det som snart kan komma att bli nästa internationella insats i Mali. Along the lines of what I just said, I think Mali has already been lost in a way because we disregarded it the last ten years. So if ten years ago we would have said, you know, where could we have a similar situation to the one in Afghanistan and what can we do to prevent that country from becoming Afghanistan? In a sense, we have to go through it country by country and say, you know, what can the global community do to prevent any place from becoming another Afghanistan? Once we the troops, we have lost our case. Mali är i praktiken redan förlorat. När vi måste skicka militärstyrkor är det för sent, konstaterade Tillman Bryck, nytillträdd chef för Stockholms fredsforskningsinstitut CIPRI. För tio år sedan borde vi ha funderat över vad nästa Afghanistan skulle kunna uppstås sa Bryck. Och tilla att om en insats i Mali ska ha någon effekt måste man redan nu förbereda för följderna. Vart kommer terroristerna som man vill bekämpa i norra Mali att ta vägen? I vilka andra bräckliga stater kan de tänkas hitta en ny fristad och hur kan vi förebygga det? Annars flyttar problemet bara vidare. På Konflikts hemsida kan ni höra en längre version av originalintervjun med den nya cipri Tillman Bryk. Där pratar han bland annat också om riskerna med att militären lägger ut mer och mer av sitt arbete på privata säkerhetsföretag. Och på vår hemsida under sverigesradio.se där hittar ni också en rad andra program som vi har gjort om kriget i Afghanistan bland annat om propagandakriget och det mänskliga kriget metoden att anlita sociologer och antropologer i fält för att hjälpa militären att bättre förstå den fiende man ska bekämpa. Med det är dagens konflikt slut. Har ni synpunkter eller tips till programmet skicka gärna ett mejl till konfliktsnabla.se. Producent för dagens program var Kajsa Boglind, tekniker Jari Henninen och jag heter Daniela Markvart.